коли Наперський різко і сердито звелів йому йти за собою. За годину вони вже йшли вулицями Сокаля, а через деякий час обидва на добрих конях виїхали з міста на Бел. Наперський зовсім непогано правив конем, а Машталір, здавалося, не злазив з коня з дитинства. Їхали швидко, розмовляли уривками. «То пан полковник гадає з Белза на Львів?» – запитав Наперський. «Неодмінно. А я на бачив, Ярослав. Хай пан перекаже гетьманові. Повстання почнеться зразу, як тільки приїду. Спершу захопимо Чорштин. Тільки нехай пан Наперський буде обережніший. Чорнецький мене пізнав, це ясно. А Фекціан, отой, неодмінно ж про пана скаже. Коли б ще до нового тарга когось не відрядили. Не встигнуть однаково. А як пан полковник гадає, поб'є гетьман короля чи ні?» Пан же тепер бачив усе військо польське. На мою думку, мусить побити. Коли погонить гетьман короля так, як пан полковник погнав був одвінниці Каліновського, палахне вся Польща. Не буде хлопа, що не повстав би проти панів на мій заклик. І будуть тоді тільки хлопи, напівжартома, напівсерйозно сказав Машталер, і я, їхній король, урочисто промовив на перскій. Коли король стояв під Сокалем, головні сили Хмельницького скупчилися між Тернополем і Збаражем. Це була дуже вигідна позиція, бо протягом тільки двох днів гетьман без перешкод міг опинитися або під Сокалем, або під Львовом, з'єднатися з угорським королем Ракотієм, одержити підкрепи турецькі і татарські. Отже, королеві не можна було ані поділити свої сили, ані рушити вперед. Знаючи про намір польського війська йти на Берестечко, Богун був певний, що козаки досить легко можуть погромити поляків, коли вдарять на них у поході. В міру того, як усе далі і далі залишалося позаду Львівської околиці, певність майбутньої перемоги над королем ставала у Богуна все міцніша. Чим ближче до збаража, тим усе частіше попадалися численні табори, на які Хмельницький – поділив військо, щоб приховати своє справжнє розташування, намір і сили. Козаки з одного табору не знали, де розташовані інші табори. Отже, коли б якомусь ворожому під'їздові їй пощастило захопити язика, коли б у тому чи іншому таборі поляки мали навіть своїх шпигів, однаково їхні відомості не з'ясовували б нічого певного щодо козацького війська в цілому. Тільки від значнішої старшини – Богун і міг довідатися, яким чином потрапити йому до головного гетьманського табору. Перший з полковників, якого зустрів Богун, подорожуючи з Львова, був Фелон Джеджелій. Старий полковник так і зрадів, що аж сльози блиснули йому в узеньких татарських очах. «Цілий! Живий! Ну і боялися ж ми тут, щоб ти знав», – казав Джеджелій, обнімаючи і цілуючи Богуна. А чого там було боятися? Як чого? Та без тебе тут... Ах, та хіба ж це по-товариськи? Ні в гетьмана не поспитався, Ні в старшину, Та й подався з тим крученим. Та ще куди подався? У самісіньке пекло. І полк покинув. Ну, не покинув, а передав гладкому. Та однаково, хіба ж можна було? Який тебе дідько тягнув до сокаля? Не дідько, а гетьман. «Від нього ж приїхав на перський. «Та від нього!» Але ж писав гетьман «Відрядіть вірного козака!» «О, а хіба вже я став невірний?» «Залиш, як тільки ти зважився!» «Дуже просто! Як виїхали ото ми з ним із нашого табору під Поморянами, я собі гадаю, втік чи не втік, а побігти і можна. Дуже цікаво побачити і короля, і панство. Але коли цей Наперський йолоб. Кажу йому це одверто та й подамся назад. Аж виявилося, що в нього таки голова на плечах є. Ну і оті гетзики його виявилися досить корисні. Як скаже, ото хіба ви не знаєте, що я на Перській? Філіп, дай пуги отому лотрові. Головою ручуся, що жоден із панства не візьме його на підозру. Ой залиш. Певно, й сам тепер пересвідчився, як небезпечно було їхати з отим. Крученим, а ще й кепкуєш. Пересвідчився. Але, по правді казати, той наперський не такий уже й дурний, як дехто гадає. То, виходить, може, і люди, коли будуть із того наперського. Хто зна? Казав, що в нього там у новім таргу все готове. Рушимо, казав, спершу на Краків, а там, коли Бог поможе, підемо через усю Польщу. Джеджелій замислився. Ну, а в Сокалі ж як? Богун розповів, до пізньої ночі розмовляли полковники, і Джеджелій погодився, що треба вдарити на короля неодмінно під час походу його на берестечко. «Так і перекажи від мене, гетьманові», – сказав Джеджелій на прощання. «Якщо не перешкодимо ляхам стати під берестечком, буде погано. Там для короля є добрі позиції». Над шляхом схилились мрійні берізки, – Весело зеленіли гайки, буйними травневими травами й квітами, Зеленіла, синіла, рожевіла, червоніла і голубіла земля. Зроду б не сказав, що лише два роки тому Точилися тут збарські бої, подумав Богун. І всюди так, тільки де-неде між травою біліють кості, А тисячі ж, десятки тисяч! Відягли трупом. За поворотом почулося тупотіння копит. Чимала чата вибігла з лісу богунові назустріч. «Куди йдеш?» «Гасло!» – запитав отаман. Богун показав джеджелієвого пірнача. «Кудою тут до пана гетьмана ближче проїхати?» «До великого дубняка?» «Просто коло ліщини повернеш праворуч, а там уже й табір побачиш», – сказав отаман. «Гайда, хлопці!» Загін подався своєю дорогою. Чим ближче до табору, тим більше зустрічалося чад. Богун їхав усе тихше і тихше. Вагання і сумніви опанували його. За годину-дві зустрінуся з гетьманом. Що я йому скажу? Ляхів можна побити. А коли не пойме віри, мусить повірити. Бачив же я все військо ляське на власні очі. Мусить повірити. Це головне. Богун і згадав польський табір у Сокалі. Величезне, але безладне посполите рушення. Уявив, як розтягується воно на кілька миль, як застрягає по багнах, плутається по лісах, губить шик на важких переправах. А такий поб'ємо ляхів, далебі поб'ємо, весело майнула думка. Богун повернув праворуч ліщиною і зразу ж побачив козацький табір. Він розкинувся на просторі похилій рівнині, широким чотирикутником. Посередині стояло високе шатро, над яким горів золотом хрест. Це була похідна церква. Навколо неї – майдан, оточений просторими різнокольоровими наметами. Над найбільшим із них – малиновий гетьманський тяг. До церкви і до майдану гетьманського з усіх боків прилягали широкі вулиці, утворені рівними рядами возів і наметів. Подекуди вони переривалися широкими полковими майданами, коло яких майоріли пропорцій корогви окремих полків. У таборі рух був чималий. Козаки, посполиті, проходили в різних напрямах, метушилися коло наметів, йормалися кубками на майданах і вулицях. Помітно було й невеличкі, і, і значніші відділи війська, що поверталися до табору або виходили з нього. На першому, ближчому до Богуна Майдані, зібрався чималий натовп. Лунали якісь вигуки, але слів ще не можна було розібрати. Богун торкнув коня і помчав до майдану. «Не займай, не займай його!» – кричали в юрбі. «Не займай, а то тут тобі й тельбухи випустимо!» «Що він до нього присікався? А ще сотник!» «Не займай, матері твої, сто чортів! Що тут таке?» запитав Бугун у якогось дядька. «Не знаю. Здається, б'ють у того, що з мавпами». «Що? Б'ють кремезного? Хто сміє?» – голосно скрикнув Бугун. Юрба розступилася. Дехто з козаків пізнав полковника. «Та це ж Бугун!» «Бугун? не такий! Оце наш! Здоров, богуне! Бугун зняв шапку і здоровкався. Мабуть, кремезний проти когось прошпетився зміркував він, побачивши червонопикого сотника з синю жупанним джурою, що тільки то, певно, пустили хазяїна мавп. Сотник тримав видобуту пихов шаблю. Пане сотнику, лагідно промовив богун. Я цього чоловіка знаю. Коли я завинив чим, може б, ти йому на цей раз пробачив? Сотник, що, видимо, трохи замішався від несподіванки, глянув скоса на хазяїна мавп. На юрбу, що вже починало розходитися, плюнув з серцем і просичав. Ну, щастя твоє, а то б я тебе провчив, волоцюга. Ходім, звернувся він до свого джура і подався з ним геть, відсапуючи й похитуючи пузом. Ой, ти наче з неба впав, підбіг кремезний до богуна. Ну, й зрадіють же наші. А чому він до тебе присікався? запитав богун, зідаючи з коня. Я зараз до гетьмана. Ходім разом. Чого присікався? Та все оті мавпи. Обридло їм усе про ляхів та про ляхів. А тут же й свої є, коли б ще не кращі від ясновельможних.